Скотт Лінч Лукавства Лока Ламори. Текст читає Сергій Оробчук П'ять Коли вони геготючі вийшли з крамниці гарцем, дощ стих до легенької мряки. Лан часто казав, що немає більшої свободи, як та, коли тебе постійно недооцінюють, сказав Лок. Баги, це точно! Кало закотив очі і висунув язика. Якби ми були вільнішими, то здійнялися б у небо і полетіли б як птахи. Від північного краю дерев'яної пустки до оточеної водою фортеці Капи вів довгий високий дерев'яний міст. На березі стояло четверо чоловіків зі зброєю, яку було добре видно під їхніми легкими непромокальними плащами. Лок припускав, що поблизу, у межах пострілу з арбалета, сховалося принаймні стільки ж. На підході він зробив відповідні цьому місяцю знаки руками. Усі тут знали одне одного. Але формальності не обговорювалися, особливо в такий час. Здоровла, Моро. Найстарший чоловік у сторожі, жилавий і старий, із вицілим татуюванням макули, що тягнулося на шию та щоки аж до скронь, простягнув руку, і вони щепили ліві передпліччя. Чого протесу? Ага, і тобі здоров, Бернелле. Один із сироліців нам сказав. Значить, правда? Повісили, відрізали яйця все таке? Яйця і все таке. Можеш собі уявити, що про це думає бос? До речі, Наска лишила накази у цивранці. Хотіла побачити тебе, як будеш тут. Сказала, не давати тобі заплатити податки, поки не поговорить з тобою. Ти ж тут для податків, так?» Лок потрусив перед ним невеличким сірим гаманом, у якому дзвеніли 12 жанових солонів, плюс 16 відгарци та решта. ж, прийшов викинути свій громадянський обов'язок». «Добре, без інших причин мало кого пускають. Слухай, знаю, що тобі даровано відстані, що ти Наскин друг і другі, все таке, але може...» Сьогодні будь обережнішим. Тут зараз купа пецонів, усі напружені як струна. Капа зараз допитує декого з повних крон щодо їхнього перебування минулої ночі. Допитує? У його старій грандіозній манері. Тому поводься чевно і ніяких зайвих рухів, добре? Затямов, сказав лок. Дякую за попередження. Немає за що. Арбалети й болти коштують грошей. Шкода буде марнувати їх на таких, як ви. Барнел махнув їм, і вони пішли дерев'яним хідником завдовжки близько ста ярдів. Він вів до корми широкого нерухомого судна, де деревину зовнішнього корпусу відрізали і замінили парою армованих залізом дверей звідмяного дерева. Тут стояла ще одна пара вартових, чоловік і жінка з явними темними колами під очима. Жінка постукала чотири рази, коли вони наближалися, і за кілька секунд двері прочинилися всередину. Придушивши позіг, вартова відкинулася на зовнішню стіну і натягнула на голову каптур свого непромокального плаща. З півночі насувались темні хмари, і спека починала стихати. Приймальна зала плавучої могили була майже вчетверо вища залока, оскільки тісні горизонтальні палуби старого галеона були давно вирвані за винятком горішньої та шкафутної, які тепер слугували дахом. Підлога та стіни були з твердого дерева кавового кольору. Перегородки були обвішані чорно-червоними гобеленами, на яких золотою та срібною ниткою були вишиті облямівки з візерунків акулячих зубів. Навпроти шляхетних шельм з наставленими арбалетами стояло півдесятка головорізів. Ці чоловіки та жінки носили шкіряні поручі та шкіряні дублети поверх шовкових тунік, перетятих легкими металевими стрічками. Їхні шиї були підперезані жорсткими шкіряними комірами. Елегантніше фоє було прикрашене лампами та квітковими композиціями. Тут же стояли плетені кошики з арбалетними стрілами та стелажі із запасними мечами. "Полегше, хлопці", сказала молода жінка що стояла позаду групи охоронців. Я знаю, що вони підозріли як чорти, але я не бачу серед них сірого короля. На ній були чоловічі бриджі та бахмата чорна шовкова блузка з пишними рукавами під ребристими бойовими обладунками, які явно часто бували у вжитку. Її підбиті залізом чоботи, смак до таких вона ніколи не втрачала, класнули об підлогу, коли жінка ступила між вартовими. Її привітна посмішка не доходила до очей, які нервово бігали за лінзами простих окулярів у чорній оправі. «Мої вибачення за зустріч, Любі», – сказала Наска Барсаві, звертаючись до всіх шельм, але поклавши руку на ліве плече Лока. Вона була на два дюйми вища за нього. «Я знаю, що тут тісно, але мені потрібно, щоб ви четверо почекали. Пускають тільки гаристів. Тату не в настрої». За дверей, що вели до внутрішніх покоїв плавучої могили, почувся приглушений крик, а за ним ледь чутне мурмотіння підвищених голосів. Крики, лайка, ще крик. Наска потерла з кроні, відкинула злоба кілька чорних локонів і зітхнула. Він рішуче домагається повного розкриття інформації від декого з повних крон. З ним сейдж добротах. «Тринадцять богів», – сказав Кало. «Ми радо почекаємо». ж. Гальду запхав руку в пальто і дістав злегка вологу колоду карт. «Ми без проблем знайдемо, чим себе розважити. Якщо знадобиться, то хоч і вічно». Побачивши, як брати санце роздають карти, Кожен вартовий у кімнаті відступив на крок. Деякі з них помітно опиралися потягу знову наставити арбалети. «І ви теж», – сказав Гальдо, – «усі ті історії лайно собаче. Усім за тим столом просто видалася невдала нічка». За широкими важкими дверима був короткий пустий коридорчик без охорони. Наска зачинила за собою локом двері фоє, а потім обернулася до нього. Вона простягнула руку і зачесала його мокре волосся. Кутики її рота були опущені вниз. «Привіт, пацони!» Я бачу, ти погано єси? Я харчуюся регулярно. Старайся їсти не тільки багато, а ще й постійно. Здається, я колись сказала, що ти схожий на скелет. А мені здається, я ніколи досі не бачив, щоб семирічна дівчинка напивалася мовчі. Що ж, можливо, тоді я була п'яненька, але сьогодні я цілком твереза. Тато в недоброму гуморі, Локу. Я хотіла побачити тебе до того, як ти підеш до нього. Він хоче, хоче дещо з тобою обговорити. Я прагну, щоб ти знав, чого б він не попросив. Я не хочу, щоб ти заради мене. Ну, коротше, прошу тебе просто погодься. Порадую його, розумієш? Жоден гариста, якому дороге його життя, ніколи не намагався вчинити інакше. Ти думаєш, у такий день, як сьогодні, я прийду і навмисне крутитиму йому бриджі? Якщо твій батько накаже гавкати як пес, я спитаю, якої породи песик, ваша честь? Я знаю. Пробач мені, але я от про що. Він сам не свій. Тепер він боїться луку. Цілковито щиро боїться. Коли померла мама, він був понурий, але чорт, тепер він... він кричить у вісні. Щодня прикладається до вината Лаунданому, щоб тримати себе в руках. Раніше мені не дозволяли залишати могилу, але тепер він хоче, щоб Аджеїз і Печеру також зустрічали тут. Тут постійно чергує 50 вартових. Життя самого герцога безтурботніше, ніж тут у нас. Тато з братами всю ніч сварилися через це. Ну, ага, вибач, але я не розумію, що... «Можу тобі з цим допомогти, але що такого, на твою думку, він мене попросить». Наска дивилася на нього, розтуливши губи, наче збиралася щось сказати, а потім немов передумала, і її вуста знову стиснулися в похмуру риску. «Чорт забирай, Наско! Та я стрибнув би в бухту і спробував забити для тебе кулу, якби ти попросила. Правда, але ти спершу мусиш розповісти мені, наскільки вона велика і наскільки голодна. Розумієш?» «Так, дивися, я просто...» Буде не так ніяково, якщо він зробить це сам. Просто згадай, що я сказала. Порадуй його, і ми з тобою зможемо розібратися пізніше, якщо це пізніше в нас буде. І якщо це пізніше в нас буде, Наску я починаю переживати. Ось і все, Локу, погані наші справи. Сірий король нарешті дістанеться до тата. У Тесо було 60 ножів, десяток з яких був із ним весь час. Тесо мав велику ласку тата. На нього невдовзі були великі плани. Але тато так довго мав свої порядки, що я... Я не можу сказати, чи він знає, що з цим робити. Тому він просто хоче все згорнути і сховати нас тут, і готуватися до облоги. Хм, зітхнув лок. Не можу сказати, що він досі поводився необережно наско. Він тато здурів, якщо думає, що можна просто утримати нас усіх тут, замкнути в цій фортеці назавжди. Він був в останній помилці по півночі весь тиждень, ходив по дока, гуляв по марі тіснині, коли йому заманеться. Він колись викидав мідяки на процесі тіней. Герцог Каморський може замкнутися в своїй кімнаті і правити законно. Капа камора так не може. Його мусить бачити. І ризикнути смертю від рук сірого короля. Локу, я два місяці сиджу в цій чортовій дерев'яній балії. І кажу тобі, ми тут не в більшій безпеці, ніж якби купалися голяка біля найбруднішого фонтана в найтемнішому дворі казана. Наска так місто схрестила руки під грудьми, що її шкіряна кіраса аж зарипіла. Хто це сірий король Девін? Хто його люди? Ми не маємо жодного уявлення. І все ж цей чоловік простягає руку і вбиває наших людей, наче так і треба. Щось не так. У нього є ресурс, яких нам не збагнути. Він розумний і йому пощастило. Жодне з цього не триває вічно, повір мені. Не просто розумний і не просто пощастило локо. Я згодна, що й тому. Тому є межі. То що він задумав? Що він знає? Або кого? Якщо нас не зрадили, значить обскакали. І я достатньо впевнена, що нас ще не зрадили. «Ще не зрадили?» «Никлей зі мною дурня локу. Справи можна було б якось вести далі, навіть коли ми з татом сидимо тут закриті, як у курнику. Але якщо він не дозволить Анджеїсу і Печеро керувати містом, увесь режим піде в сраку. Гаристам може згадатися розумним, що дехто з Барсаві залишився тут. Вони вважатимуть за боягузтво, якщо ховатимемося всі ми. І вони не будуть просто говорити за нашими спинами. Вони будуть активно улещувати іншого капу». Можливо, цілу банду нових кап, а може навіть сірого короля. Звісно, що твої брати не будуть сидіти тут, як у клітці. Залежить від того, наскільки злий і божевільний наш старий, Локу. Але навіть якщо він їм дозволить вільно ходити, де захочуть, це вирішує лише меншу частину проблеми. Нас хтось обскакує. У нас є три тисячі ножів, а цей привид, однак, викручує нам руки. Що ти підозрюєш? Чари? Я допускаю все. Подейкується, сірий король може вбити людину одним дотиком. Кажуть, що леза його не ріжуть. Я вже підозрюю самих богів, і тому мої брати думають, що я здуріла. Коли вони дивляться на ситуацію, то бачать звичайну війну. Вони гадають, що ми можемо просто пережити її, замкнути старого і молодшу сестричку і чекати, коли дізнаємося, у який бік відбиватися. Але я цього не бачу. Я бачу кота із занесеною над хвостом миші лапою. І якщо в кота ще не вилізли кіхті, то це не через те, що зробила миша. Хіба не розумієш? Наско, я знаю, що ти стурбована. Я послухаю. «Я камінь. Ти можеш кричати на мене скільки хочеш. Але що я можу зробити для тебе? Я просто злодій. Я найменший злодій твого батька. Якщо є банда менша за мою, я піду грати в карти в пащі вовчої акули. Я… Мені треба, щоб ти допоміг мені заспокоїти тата Локу. Мені потрібно, щоб ти повернувся до чогось схожого на те, яким він був, щоб я могла змусити його серйозно поставитися до моїх думок. Ось чому я прошу тебе зайти туди і постаратися догодити йому». Особливо догодити йому. Покажи йому відданого гаристу, який робить усе, що йому скажуть, у момент, коли йому скажуть. Щойно він знову почне будувати розумні плани на майбутнє, я знатиму, що він повертається до такого стану, з яким я можу впоратися. В кінці короткого проходу були ще одні важкі дерев'яні двері, майже ідентичні за тих, що вели назад до зали. Однак ці були замкнені за допомогою складного вирарського годинникового механізму, прикріпленого до поперечень із полірованого заліза. У замку в центрі дверей було видно десяток отворів. Наска взяла два ключі, які висіли на ланцюжку на її шиї, і на якусь мить стала між локом і проходом, щоб він не міг побачити отворів, які вона вибрала. У дверях каскадом пролунав ряд клацань і стрикотіння механізмів. Один за одним відсувалися приховані засуви, і блискучі поперечини розсунулися, аж поки вхід нарешті не відчинився посередині. Ще один крик гучний і чіткий тепер. Коли його не приглушували зачинені двері, пролунав із кімнати позаду. «Це гірше, ніж звучить», – сказала Наска. «Я знаю, що Сейдж робить для твого батька, Наску. Знати це одне. Зазвичай Сейдж береться за одного чи двох зараз. Сьогодні він працює для батька гуртом». 6. «Я ясно дав зрозуміти, що насолоди мені від цього мало», – сказав Капа Барсаві. «То чому ти змушуєш мене продовжувати?» На дерев'яній дибі до гори ногами звисав темноволосий юнак. Його ноги були закуті в металеві кайдани, а руки прив'язані в'язанні якому гадалі, одна від одної. Важкий кулак капи вдарив у бік в'язня під пахвою. Звук був схожий на вологий удар молотка по м'ясу. В усі біч полетіли краплі поту, а в'язень закричав, звиваючись у своїх путах. «Чому ти мене так ображаєш, Федеріко?» Ще один удар у ту саму точку, жорстко виставленим вперед кісточками пальців. Міг би хоча б із вічливості якось переконливіше брехати. Капа Барсаві вдарив Федеріко в горло однією рукою. Ув'язнений зіпнув і волого пирхнув, коли йому в ніс почали стікати кров, слина і піт. Серце павучої могили було чимось на зразок розкішної бальної зали з вигнутими боками. Зі скляних куль, підвішених на срібних ланцюгах, сіялося тепле бурштинове світло. Сходи на гору вели до верхніх галерей, а з тих – докритої шовковим балдахіном палуби старого блокчева. На невеликому підвищенні біля дальньої стіни стояв широкий дерев'яний стілець, з якого Барсаві зазвичай приймав відвідувачів. Кімната була зі смаком оформлена, стриманою й по-королівськи, та сьогодні вона смерділа страхом, потом і випорожненнями. Рама, яка тримала Федеріко, спадала зі стелі. Ціло б всіляких конструкцій можна було підтягнути собі за потребою, бо Барсаві час від часу вчиняв подібні справи обсягом, який вимагав стандартизацію процедур. Шість таких рам Зараз були порожні й забрискані кров'ю, і лише дві досі тримали полоненників. Капа звів очі, коли ввійшли, лок із наскою. Він злегка кивнувий жестом показав їм зачекати біля стіни. Старий барсаві залишався здоровим биком, але роки його були явні. Тепер він був круглішим і м'якшим. Три брезклі підборіддя підтримували три заплетені сіви бороди. Під очима в нього запали темні кола а щоки були нездорового червоного кольору, який випливав із пляшки. Розпашіли від натуги, він скинув пальто і працював в одній шовковій сорочці. Поруч склавши на грудях руки, стояли Анджеїс і Пачеро Барсаві, старші брати Наски. Анджеїс був схожим на мініатюрну версію капи. Мінус 30 років і дві бороди, а Пачеро більше скидався на Наску, високий, стрункий і гучерявий. Обидва брати були в окулярах, бо, в очевидь, усі проблеми з очима старої мадам Барсаві передалися всім трьом її живим нащадкам. Притулившись до дальньої стіни, стояли дві жінки. Вони не видавалися стрункими, їхні голі засмаглі руки були ребрасті від м'язів та посмуговані шрамами, і хоча від них аж пащило якимись неймовірним здоров'ям, вони вже давно перейшли межу юності. Черин і Райце Берангіас, сестри-близнючки і найвеличніші контрареквіали Камора. Виступаючи лише в парі, вони розважали мінливу гульню майже сотною виступів проти акул, риб-дияволів, смертельних ліхтарів та інших хижаків залізного моря. Майже п'ять років вони були особистими охоронцями та живодерками капи Барсаві. Довгі дикі гриви чорного як дим волосся жінок були пов'язані під срібними сітками, що зеленчали зубами акул. Кажуть, по одному зубу на кожного чоловіка чи жінку, вбитих близнючками барангіас на службі в Барсаві. Останні мали, безперечно не менш жорстким. У цьому закритому зібранні був сеч доброта – круглоголовий чоловік середнього зросту та середніх років. Його короткопідстрижене волосся мало жовтаву барву деяких теринських сімей із західних міст Картейна і Лашейна. Його очі, здавалося, завжди були вологі від розчулення, хоча вираз обличчя ніколи не змінювався. Він був, мабуть, найбільш незворушною людиною в усьому каморі. Він міг дерти нігті з витриманою байдужістю людини, яка натирає чоботи. Капа Барсаві був дуже здібним учителем, але коли він заходив у глухий кут, цей ж ніколи не розчарував його. І нічого не знає. останній ув'язнений ще цілий закричав на весь голос, коли Барсаві вкотре ляснув Федеріко. Капа, ваша честь. Будь ласка, ніхто з нас нічого не знає. Боги, ніхто з нас не пам'ятає. Барсаві пройшовся по дерев'яній підлозі, заткнув другого в'язня, жорстоко стиснувши його за трахею. Тебе питали. Бажаєш долучитися до процесу? «Ти поводився тихенько, коли я відправив інших шістьох твоїх друзів у воду. Чому плачеш за цим?» «Будь ласка», – слипнув чоловік, вдихнувши повітря, коли Барсаві послабив хватку так, що той міг говорити. «Будь ласка, у цьому немає сенсу. Ви повинні повірити нам, Капа Барсаві, будь ласка. Ми вам сказали б усе, що ви хотіли, якби знали. Ми не пам'ятаємо. Ми просто не…» Капа заткнув його ударом по лицю. На мить у кімнаті залунали лише перелякані ридання і зіпання двох в'язнів я маю тобі вірити. Я тобі нічого не винен, Джул'єне. Ти згодовуєш мені лайно і кажеш, що це яловичина на пару. Вас так багато, і ви навіть не можете придумати годящої історії. Серйозна спроба збрехати, однак мене розлютила б, але я міг це зрозуміти. Натомість ти мені тут плачеш, що не пам'ятаєш. Ви, вісім, наймогутніших людей у повних скронах після самого Тесу. Його обрані. Його друзі, охоронці, його вірні пацони. І ви плачете, як немовлята, про те, що не пам'ятаєте... «Де хтось із вас був минулої ночі? Коли Тесо взяв і випадково помер?» «Але це так, капо Барсаві, будь ласка, це...» «Я тебе ще раз питаю, ви пили вчора ввечері?» «Та ні-ні, корили щось, усі разом». «Ні, нічого подібного, точно не, не разом. Значить згляд. Щось від Єремінських алхіміків-збочинців? Трохи блаженства в порошку?» «Тесо ніколи не дозволяв. Що аж тоді?» Барсаві немов мимохідь затопив кулаком Джульєну сонячне сплетіння. Коли чоловік ахнув від болю, Барсаві відвернувся і з театральною веселістю підняв руки. Оскільки ми виключили всі можливі земні пояснення такого нехтування обов'язками, за винятком чаклуства чи божественного втручання, о, вибачте мені, ви ж не були зачаровані самими богами, чи не так? Їх важко не помітити. Джуліан, звиваючись у кайданах розчервонілий, замотав головою. Прошу, прошу. Значить, не боги. Так і думав. Я говорив про те, що ваша маленька гра мені до біса нудна. Доброта. Круглоголовий пустив підборіддя на груди і став, витягнувши руки долонями догори, наче збирався отримати подарунок. «Я хочу чогось творчого. Якщо Федеріко не заговорить, дамо Жульєну останній шанс знайти свій язик». Федеріко почав кричати ще до того, як Барсаві закінчив говорити. Високий ридаючий плач проклятого бути при свідомості. Лок зрозумів, що осипив зуби, аби не тремтіти. Стільки зустрічей, де різня слугувала тлом, боги бувають напрочуд збоченими. Сейч Доброта перемістився до столика з боку кімнати, на якому лежало кілька маленьких склянок і важкий сукняний мішок зі шнурком. Доброта кинув дві-три склянки в мішок і почав бити ним в стіл. За диким вереском Федеріко не було чутно брязкоту розбитого скла, але Лук міг легко це уявити. За кілька хвилин Доброта був, очевидь, задоволений результатом і повільно підійшов до Федеріко. «Не треба, не треба, прошу, ні!» Одною рукою, тримаючи голову, Доведеного до розпачу юнака, Доброта швидко натягнув мішок на маківку на обличчя і аж на шию Федеріко, і туго затягнув шнурок. Лантух приглушив крики Федеріко, які знову стали високими і безсловесними. Доброта тоді почав розминати мішок спочатку легенько, майже ніжно. Довгі пальці мучителя обмазували вміст торби по обличчю Федеріко. На поверхні тканини почали з'являтися червоні плями. Доброта м'яв вміст міха, наче скульптор, який ліпить щось із глини. Федеріко вже не кричав, а змігся лише на кілька хрипких стогонів. Лок про себе молився, щоб той вже втік від болю до тимчасового притулку божевілля. Доброта заходився масажувати тканину з поновленою енергією. Тепер він натиснув на те місце, де мали бути очі Федеріко, а потім на ніс, рот і на підборіддя. Лантук ставав дедалі вологішим і червонішим, поки нарешті Федеріко перестав сіпатися. Коли доброта забрав руки з мішка, на вигляд вони були такі, ніби вінтовк, у м'якоту помідори. Він сумно усміхався, і з його червоних рук на дерев'яну підлогу стікали червоні сліди. Він мовчки підійшов до Джульєна, пильно дивлячись. Звичайно, сказав капа Барсаві, якщо я переконав тебе до цього моменту, то це глибина моєї рішучості. Говорити будеш? Будь ласка, капа Барсаві, прошепотів Джульян. У цьому немає потреби. Я нічого не можу вам сказати. Запитуйте мене про що завгодно, про що завгодно!» Те, що трапилося минулої ночі – пустка. Я нічого не пам'ятаю. Я сказав би вам, будь ласка, боги, будь ласка, повірте мені. Я сказав би вам, що завгодно. Ми – вірні пацони, найвірніші з усіх, що у вас є. Я дуже сподіваюся, що це не так. Барсаві, немов щось вирішивши, махнув сестрам Брангіас і показав на Джуліена. Темноволосі жінки працювали швидко і безшумно, розв'язуючи вузли, які тримали його на дерев'яній рамі. І залишаючи ті, що сковували його від щиколоток до шиї. Вони без зусиль вхопили тремтячого чоловіка одна за плечі, а друга за ноги. Вірні, я тебе прошу. Ми дорослі люди, Джуліяне. Віднома сказати мені правду про те, що сталося минулої ночі, не є вчинком вірного Петсона. Ти мене підвів, тому я тільки відплачую тим самим. У крайньому лівому кінці великого залу була відсунута дерев'яна панель підлоги завбільшки з людину. За якийсь ярд внизу під могилою була темна гладь води. Підлога навколо отвору була мокрою від крові. «Я теж тебе підведу. Ось сюди». Джульєн закричав останнє, коли сестри Берангія скинули його сторчма в отвір. Він зі сплеском вдарився об воду і вже не випливав. Капа мав звичку тримати під могилою якесь огидне створіння, котре стримував там важкими сітками зармованого дроту, що оточували нижню сторону галеона як сито. Добре, та, ти вільний. Хлопці, коли я вас покличу, можете привезти ще людей прибрати тут усе». Але тепер ідіть, чекайте на палубі. Раїй, цочерін, прошу вас піти з ними. Капа Барсаві повільно підійшов до свого простого, зручного старого стільця і вмостився на ньому. Він важко дихав і тремтів ще більше, коли намагався це приховати. На столику біля стільця стояв мідний винний келих, завбільшки з велику супницю. Капа зробив великий ковток і на кілька хвилин немов замислився над випарами, заплющивши очі. Нарешті він повернувся до життя і поманив Лука і Наску. Ті слухняно ступили крок вперед. Ну і що, мій любий пане Ламоро, скільки грошей ти мені приніс цього тижня? Сім. Тридцять шість солонів, п'ять мідяків, вважа честь. Угу, не густо за цілий тиждень, я бачу. Так, прийміть мої вибачення, капе Барсаві. Дощ, розумієте, він для нас, домушників, усе одно, що смерть. Угу, Барсаві поставив келих і склав праву долоню всередин лівої, пестячи почервонілі ліпальці. Ти приносив мені більше, ясна річ. Багато разів. У кращі тижні. А, так? Знаєш, є такі, що так не роблять. Вони намагаються приносити мені точно таку саму суму тиждень за тижнем, поки я нарешті не втрачаю терпецю і не виправляю їх. Знаєш, яка в такого гористи бідалоку? Ем, дуже нудне життя? Ха, так точно. Яка дивовижна стабільність у них, що тижня мають однаковий дохід, тож вони можуть дати мені точно такий самий відсоток, як податок. Наче я їм немовля, яке не помітить, що не так. А ще є такі гаристи, як ти. Я знаю, що ти приносиш мені чесний відсуток, тому що не боїшся зайти сюди і перепросити за те, що приніс менше, ніж минулого тижня. Я, ем, сподіваюся, ви не вважаєте, що я соромлюся ділитися, коли Терези нахиляються в інший бік. Аж ніяк. Барсаві посміхнувся і відкинувся на спинку стільця. З-під підлоги біля люка, у якому зник Джуліен, доносилася зловісний хлюпіт, і приглушений стукіт. Ти, якщо вже так говоримо, найнадійніший гариста на моїй службі. Як кверанський годинник. Доставляєш мою частку самостійно, швидко і без виклику. Протягом чотирьох років, тиждень у тиждень. Незмінно відтоді, як помер Ланс. Ти жодного разу не припускав, що щось може бути важливіше за твою особисту присутність переді мною з цією торбою в руці. Капа Барсаві показав на маленьку шкіряну сумку, яку Лок тримав у лівій руці і поманив наску. Її формальна роль в організації називалася «фінікер» або ж «обліковець». Вона могла протирохтіти загальну суму платежів, здійснений будь-якою бандою в місті, тиждень за тижнем і рік за роком, і жодного разу не запнутися. Лок знав, що вона оновлювала записи на пергаменті для особистого користування свого батька, але, наскільки віддали піддані капи, лік його легендарного багатства до найдрібнішої монети, вели лише її чарівні холодні очі. Лок кинув їй шкіряний гаманець, і вона зловила його в повітрі. «Жодного разу», – сказав Капа Барсаві, – «ти не подумав послати пацана, щоб він виконав роботу гаристи». «Ви дуже люб'ясні, ваша честь, але сьогодні ви полегшили завдання, оскільки через двері пропускають лише гаристів». «Не прикидайся, ти знаєш, про що я говорю. Наска, Люба, нам з Локом треба поговорити наодинці». Наска глибоко кивнула батькові, а тоді кинула значно коротший кивок Локу. Потім повернулася і попрямувала назад до дверей, поперед покій, вистукуючи по дереву залізними підборами. У мене багато гаристів», – сказав Барсаві, коли вона пішла. «Місніших за тебе. Найбагато популярніших, значно чарівніших, з більшими і прибутковішими бандами. Але в мене дуже мало людей, які постійно стараються бути такими ввічливими і обережними». Лок нічого не сказав на це. «Мій молодий чоловіче, хоча я ображаюся на багато речей, будь певний, що ввічливість не одна з них». Будь спокійний, я не припасовую до тебе за шморг. Вибачте, капо, просто відомо, що ви почали висловлювати своє невдоволення дуже... А... кружними шляхами. Ланс розповів мені достатньо про вчених Тирінського колегіуму, сказав Лок. Щоб зрозуміти, що їхня основна манера говорити – це... А... Розкладати пастки. Ха! Так. Коли хтось каже, що звички кунають останніми Локу, вони брешуть. Здається, звички взагалі ніколи не вмирають. Барсаві посміхнувся і відпив вина. Нині тревожні часи настали локу. Цей проклятий сірий король нарешті почав дратувати мене. Втрата Тесо особливо. У мене були на нього плани. Тепер я змушений почати втілювати інші задуми раніше, ніж передбачалося. Скажи мені, пацани, що ти думаєш про Аджаїса і Печеро? Хм, що ж, чесно сказати, ваша честь? Цілком і повністю, пацани. такий мій наказ. Хм. Їх дуже поважають. Вони вкрай добре виконують свою роботу. Про них за спиною ніхто не жартує. Жан каже, що вони справді знають, як триматися в бійці. Санці не поспішають грати з ними в чесні карткові ігри, що про щось та говорить. Це я можу почути від двох десятків шпигунів, коли захочу. Це я знаю. Яка твоя особиста думка про моїх синів? А. Лук зглитнув і подивився капі Барсаві просто в очі. «Що ж, вони гідні поваги». Вони добре справляються зі своєю роботою, і вони хороші бійці. Досить працьовиті розумні. Ваша честь, не хочу нікого образити, але вони дражнять наску, коли їм слід прислухатися до її попереджені порад. Вона володіє терпінням і тонкістю, які які їм не притаманні. Ви знали, що я збирався сказати правду? Я говорив, що ти був обережним і уважним, гаристою локо. Це твої відмінні риси, хоча вони передбачають багато інших якостей. Щастив твоїх чудових ранніх помилок. Ти був зразком обережного злодія, який добре контролює свої апетити. Тому ти, напевне, був би дуже чутливий до браку такої обачності в інших. Мої сини все життя прожили в місті, яке боїться їх через прізвище. Вони очікують пошани, наче якісь аристократи. Вони необережні, трохи нахабні. Я мушу подбати про те, щоб найближчими місяцями та роками біля них був мудрий радник. Я не можу жити вічно, навіть після того, як розправлюся з сірим королем від веселої впевненості, яка наповнила. Голос Капи Барсаві, коли він сказав це, волосся на потилиці Лока стало сторч. Капа сидів у фортеці, з якої не виходив понад два місяці, і пив вино там, де повітря досі смерділо кров'ю восьми членів однієї з наймогутніших і відданих банд. Лок розмовляв з людиною з далекоглядним та складним планом. Чи Барсаві нарешті дав тріщину, як віконна шиба у вогні? «Я дуже хотів би», – сказав Капа, – «щоб ти міг стати Аджаїсу та Пачеро радником, якого вони потребують. Ах, ваша честь, це надзвичайно приємно. Але я досить добре ладнаю за Джаїсом та Печерою, але я не зовсім той, кого можна назвати близьким другом. Ми час від часу граємо в карти, але, будьмо чесними, я не дуже важливий гариста. Як я вже сказав, навіть зараз, коли сірий король орудує в моєму місті, у мене є багато людей, які міцніші за тебе, сміливіші, популярніші. Я говорю це не для того, щоб образити, тому що я вже згадував про твої якості. І саме ті якості їм так потрібні. Не жорстокість, миливість чи чарівність, а холодна і непорушна обережність, розсудливість. Ти мій найрозсудливіший хариста. Ти вважаєш себе найменш важливим лише тому, що створюєш найменше шуму. Скажи мені, що ти думаєш про Наску? Про Наску? Лократов насторожився ще більше. Вона страх, яка розумна, ваша честь. Вона може на пам'ять декламувати розмови, які в нас були 10 років тому, слово в слово. Особливо, коли знаєш, що мені буде ніякого. «Ви думаєте, що я розсудливий? Проти неї я безрозсудний, як відміть у лабораторії алхіміка». «Так», – сказав Капа, – «так. Вона мала б стати наступною Капою Барсаві, коли мене не буде. Але цього не станеться. Ти знаєш, це не пов'язано з тим, що вона жінка. Її старші брати просто не допустять, щоб їхня молодша сестричка верховодила над ними. І я вважаю за краще, щоб мої діти не повбивалися за недогризки спадщини, яку я збираюся їм залишити. Тому я не можу відкинути їх на її користь». А от що я можу і навіть повинен вдіяти, так це зробити так, щоб коли настане час, у них був голос тверезості, якого вони просто не могли позбутися. Ви з Наскою давні друзі, так? Я пам'ятаю, як ви вперше зустрілися так багато років тому, коли вона сиділа на моєму коліні і вдавалася, що роздає накази моїм людям. За всі ці роки ти завжди забігав побачитися з нею, повсякчас говорив їй добрі слова. Постійно був її хорошим пацоном. Ах, я на це сподіваюся, ваша честь. Я знаю, що був. Барсавій зробив глибокий ковток із винного келиха, а потім рішуче поставив його назад, і на його круглому, зморшкуватому обличчі розквітла великодушна усмішка. І тому я даю тобі дозвіл женихатися до моєї дочки. Починаємо тремтіти. сказали коліна Лока. Але на цю пропозицію його розсудливість висунула зустрічну. Просто завмерти нічого не робити, ніби людина у воді, яка побачила, що просто на неї суне високий чорний плавник. О. – сказав він нарешті. – Я не я не очікував. – Звісно, не очікував, – сказав Барсаві. – Але в цьому наші цілі доповнюють одна одну. Я знаю, що ви з Наскою маєте почуття одне до одного. Союз між вами приведе тебе в сім'ю Барсаві. Ти став би відповідальністю Адже і Сейпачиро, а вони твоєю. Хіба не розумієш? Їм було б набагато важче ігнорувати названого брата, ніж навіть їхнього наймогутнішого аристу. Барсаві втиснув лівий кулак у правий, я знову широко усміхнувся, наче червонолиций бог, що сипла щедротами з небесного трону. Лок глибоко вдихнув. Вибору не було. Ситуація вимагала абсолютної покірності, наче Капа приставив йому до скроні арбалет. Люди вмирали за значно менше. Відмовити ж дочці Капи було б особливо винахідливим самогубством. Можливо, не тут і не зараз, та якби Лок відсурався від плану Капи, він не дожив би до ночі. «Я для мене честь, Капа Барсаві». Така честь. Сподіваюся, не розчарую вас. Розчаруєш? Звичайно, що ні. Тепер я знаю, що кілька моїх інших гарістів деякий час кидали оком на Наску. Але якби хтось із них збирався привернути її увагу, він уже це зробив, бігеш? Оце здивуються, коли почують новину. Такого вони точно не чекали. А замість весільного подарунка, подумав Лок, гнівні ревнощі невідомої кількості обманутих залицяльників. Як же тоді? Як і коли я маю почати ваша честь? Ну, сказав Барсаві, чому б не дати тобі кілька днів на роздуми. Тим часом я поговорю з нею. Звичайно, поки що вона не покине плавучої могили. Щойно розберемося із сірим королем, я сподіваюся, ти почнеш женихатися до неї яскравіше та публічно. Ви мені кажете, мовив лок дуже обережно, що я тепер повинен почати красти більше. Бажайся моїм викликом тобі, разом із моїм благословенням, Барсаві посміхнувся. Подивимося, чи здатен ти залишатися розсудливим. «І при цьому приносити більше. Я підозрюю, що зможеш. І я знаю, що ти не хотів би розчарувати ні мене, ні мою доню. Звичайно, Ваша честь. Я... я зроблю все можливе». Капа Барсаві поманив Лока до себе і простягнув ліву руку, розчіпірувши пальці долоною вниз. Лок опустився на коліна перед стільцем Барсаві, узяв цю руку обома своїми і поцілував перстень Капи. Ту знайому чорну перлину криваво червоним осердням. «Капа Барсаві?» – сказав він втупивши очі в землю. Капа підтягнув його за плечі. «Я даю тобі своє благословення, Локу Ламоро. Благословення старого, котрий турбується за своїх дітей. Я поставив тебе вище за багатьох загрозливіших людей. Напевно, тобі спадало на думку, що мої сини успадкують небезпечну владу. І якщо вони недостатньо обережні, або недосить рішучі для такої ноші, ну, всяке буває, колись цим містом міг би правити Капа Ламоро. Мріяв коли-небудь про це? Чесно кажучи Лок. «Я ніколи не бажав влади Капи, бо ніколи не бажав проблем Капи. Ось тобі знову ця розсудливість». Капа усміхнувся і махнув рукою на двері десь у кінці кімнати. Дозвіл іти. «Проблему Капи вистачає, але одну з них ти мені допоміг розв'язати». Лук повернувся до передпокою. У голові хлопця хаотично забігали думки. Капа сидів на стільці позаду нього, втупившись у ніщо, не зруйнивши ні слова. Єдиними звуками після цього були власні кроки лока та скрапування крові із заюшеного мішка навколо голови Федеріко.